Я спочатку розсердився, а потім уважно обстежив компаньйона і задав йому кілька навідних запитань, на основі яких вирішив, що підстав для скасування операції наразі немає. За півгодини до півночі, озброювшись шприцом, ліхтариком та оладками, ми вирушили на діло. Як і планували, вантажівку залишили далеченько від заміських котеджів і пішки непомітно підбирались до маєтку. Перед самим парканом я спинився і ще раз оглянув напарника. Тьомик, витягнувши губи, наче скруч-мак-дак, схвильовано сопів і трохи кринився на лівий борт. Що таке? спитав він. Якісь проблеми? Ти взагалі як? Готовий? Це ти у мене питаєш? Та я його ж час порву, розправив груди хлопець. Цього твого алібабая? Ти хотьомоцить, ти розбудеш усе містечко? шикав я. Я заб'яжу йому в бантиком над потилицею і заламаю лапи за шию. Спокійно, чувак, не буянь. Достатньо просто впорснути в нього місць шприця. Ти зрозумів? Ти зрозумів, розмахував руками Артем. Але якщо це не подіє, я задушу, Всяг їру голими руками. «Так і знай, Макси!» «І не забувай, чувак, щоб не трапилось, не заступай на витолочений ґрунт. Ти повинен постійно мати під ногами травичку. Масяня, не дрейв. Я все чудово пам'ятаю. Окей, тоді пішли». Дьомик допоміг мені перелізти через огорожу, потім, крикочучи від натуги, перебрався сам. Хвилинами стояли і не рухались, дослухаючись до гнітючої нічної тиші. Довколишня непроникна темрява не видавала жодних підозрілих звуків. Я засвітив лампу, і ми обережно рушили вперед. Небавом тремтяча латка світла від потужного ліхтарика виповзла на втромбоване майданчик коло собачої буди. Ми завмерли, однак незабаром стало зрозуміло, що вовкодава на пощадці немає. Попри це, ми з сьомиком завобачливо тримались на безпечній віддалі від смертельного кола. Ну, про всякий випадок, як кажуть, бід гріха подалі. Мабуть, спить у будці, шепотом потім припустив я. Я дуже переживав, що мій товариш з п'яну полізе до Буди витягати азіата за ноги. Я навіть хотів щось белькнути, аби притримати напарника. Одначе Артем несподівано, якось дуже неприємно смикнув мене за передпліччя, а тоді, знімивши, ткнув пальцем у пітьму ліворуч від себе. Я крутнув голову і похолов. У вогкій темноті, прямо навпроти блідого, мов мармур, тьомикового плеча, холали дві зловісні вогники. «Очі! Чиїсь очі, чорт, забирай!» Рука з ліхтариком самовільно смикнулась, спрямувавши промінь вгору і ліворуч, і наші погляди п'ялись у грізну фігуру Алабая. Ми стояли на траві, проте пес розглядав нас з відстані Пів метра, неприв'язаний, немов розкотистим ударом грому, торохнув мене по голубі. Напарник, певно, ще ні разу в житті не тверзів так швидко. Ходії між тими моментами, коли ми побачили Алабая і коли Тьомик дав дьору, Втиснувся максимум у півтори секунди. Моє серце підскочило і стало. Ліхтарик випав з рук. Затим я інстинктивно втиснув у себе пакет з млинцями. Зіщулився так сильно, що ледь не випустив у штани добрячу порцію адреналіну. Тьомик гепнувся навзнак у траву, наче мішок з половою, в таких випадках, як правило кажуть, підкосились коліна. Однак тієї миті у напарника вони не просто підкосились, його коліна повистрелювали, наче хтось з усієї сили пригостив його ззаду по литках безбольною биткою. Щоправда, вже наступної миті мій товариш зіп'явся на ноги, а тоді перепустився в кошмарної стратегічної помилки. Якщо казати відверто, то я його цілком розумію. Коли виявилося, що Алабай не прикутий ланцюгом до будки, мій бідолашний колега перепудився так, як ніколи до цього в житті. Я й сам був швидше мертвий, ніж живий від страху. Відтак, замість того, щоб відступати достойно і злагоджено, яке було домовлено перед початком операції, Тьомик загорлав, немов на нього вилили баняк гарячої смоли. Помчав геть, не розбираючи дороги і напрямку. Нелюдський переляк додавав йому сил. Все поглинаючи жах перед собачим монстром, з домішками ведмежої крові палав усередині нього, мов паливо, у черві реактивника, підтримуючи стабільну і високу швидкість. Артем з розгоном налетів на паркан, пролунав жахливий тріск, неначе під час далекого удару блискавки, від якого я попервах зажмурився, уявляючи, що мій напарник – Ще не розтовкся об металевий частокіл, мов муха об скло автомобіль. Коли я розплющив одне око, то побачив, що Тьомик ніскільки не постраждав. Більше того, він вирвав з паркану цілу секцію, шкурнув далі і якогось дідька несучи її над головою. Ось це й стало переломним моментом у полюванні. Ба більше, то був ключовий епізод усіх наших перуанських пригод. Усе діло в тому, що згідно із завчасно розробленим планом у випадку виникнення непередбачених обставин, цебто всяких форс-мажорів, які перешкоджатимуть безпечному завершенню операції, ми з наперником повинні були відходити з місця лиходійства строго визначену в порядку. Спершу Тьомик допомагає мені перебратися через паркан, я ж бо трохи важчий і значно нижчий за напарника. І лише після того мій товариш ретирується сам. Результатом вищозначених дій мала б стати перетентна розстановка сил.